Jamen, jeg kan altså bedst i duften af Harpix. for det har jeg før. Forstår du det? Velkommen til Duften af Harpex. Inden vi går i gang med afsnit i dag, så skal vi lige præsentere en ny samarbejdspartner, nemlig Hello Fresh, som er måltidskasser leveret direkte til din dør. Og Niklas, det kan være, at der sidder nogen og tænker, Hello Fresh, hvad er det? Jeg har aldrig hørt om det før, men øh, det har jeg, og det har du også, Niklas. Det har jeg bestemt, altså det er jo ikke nyt for mig. Vi har som familie været utrolig glade for det. Det er, har været en på, på, på nogle dage en, en lettelse, at, at der ligger sådan en park for at Du får det leveret til døren, så pakker du det ind i køleskabet, og så ligger der ellers, efter hvad du bestiller, tre har vi, tre måltider. Typisk en hurtig ret, og så to uh, lidt længere retter, uh, men det er sådan noget 30-40 minutter. Uh, jeg står typisk for den hurtige ret, hvis jeg skal stå for en, uh, <laughs> og de tager typisk 15 minutter. Det er ligesom det, som det også tager at spise det. så det, det, det, det er det, jeg er mest, uh, mest for. Uh, <laughs> du... Jeg er mest for den der... <laughs> den hurtige løsning. Ja, den, den meget hurtige, uh, det er meget hurtig. Men det er let, og det er noget, jeg st står ikke super tit i køkkenet. Uh, kvær mit håndbold, eller, eller anden øh, mangel på evne. Øh, men når jeg så endelig bevæger mig ud, så, øh, så kan man næsten ikke falde over sin egen ben øh, med den øh, opskrift, der også følger med. Øh, der er alt, og det som jeg egentlig synes er næsten det bedste ved HelloFresh, det er, at de formår at krødre retterne, eller give en eller anden form for marinade eller dressing med, så det bare smager vildt lækkert. Og den her måltidskasse, den, nu får du tre retter, man kan også godt få fem retter, man kan også godt vælge at få færre retter. Det styrer man jo sådan set selv. Og sådan min, min sådan umiddelbare oplevelse med det indtil videre, det er, at man starter med at downloade en app på sin telefon. Og det er så igennem appen her, man bestiller de her måltidskasser og bestemmer, hvor mange man vil have. Den er super nem, den er rigtig overskuelig. Den øh, kan godt finde ud af at vælge nogle retter for dig, men man har faktisk øh, 15 retter om ugen at vælge imellem. Så det kan godt være, at appen ligesom har valgt, at du skal spise det og det og det, men tænker man, nej, jeg vil hellere have noget andet, så kan man lige gå ind og se mellem 15 retter og så vælge, jeg vil hellere have det og det og det. Det er jo sådan, at hvis man nu er lytter af, af duften af Harpic, så kan man faktisk få op til 550 kroner i rabat, hvis man går ind på HelloFresh og bruger øh, koden HARPIX med store bogstaver. Det er altså kun vel at mærke, hvis man ikke har brugt HelloFresh før. Og der er selvfølgelig et link nede i episodebeskrivelsen, som tager dig direkte hen til den her rabat her. Så det er bare en anbefaling herfra, og øh, så skal vi i gang med afsnittet, og i gang med at snakke med Justine Toure. Rigtig god lyttelyst derude. Vil du sige noget, Niklas? Nej, nej, nej, nej. Bare rigtig god lyd. <laughs> så er vi i gang igen. Niklas og Josefine, velkommen ja, tak, tilbage. Tak. tak. Og den her gang, Josefine, der er det jo ikke med fokus på hand og fandt, der er det med fokus på dig som håndboldspiller. Og det er altså uh, legende afsnit nummer to. Du har altså været helt oppe uh, som uh, en af de allerførste. Det første, det var selvfølgelig med uh, Claus Møller Jacobsen, og nu er det så uh, dig, Josefine og, øh, i dag skal det jo handle om alt muligt andet Det skal handle om dig, det skal handle om din håndboldkarriere Og det skal handle om øh, alt muligt stort og småt mellem himmel og jord øh, Men allerførst vil du så ikke lave en kort præsentation af din håndboldkarriere Og så efterfølgende også fortælle lidt om, hvad det så er, du, øh, ja, da du så stoppede med håndbold Hvad du så gjorde og hvad du så laver nu Jo, det kan du tro, jeg vil men jeg er jo et produkt af en herrehåndboldklub, er vokset op i Bjerringbro med, med grundfors på maven, kan man sige, og øh, er vokset op som sådan en rigtig halvrotte, der altid var i, altid var i hallen, øh, også når jeg ikke trænede. Og øh, jeg spillede i bro så længe som jeg kunne, kan man sige, Ind til det sidste år som yndlingsspiller hed det jo dengang. Jeg spillede så langt tilbage, ligger det. Åh, øh, der... oh, nej, nej, det gjorde det altså også, <laughs> Ja, okay, så, så gammel er du også blevet. <laughs> ja, og, øh, og der flyttede jeg så til Viborg, som var, øh, som var klubben på det tidspunkt, hvor at, øh, de var ja, stort set Danmarks mestre hvert år. Så der spillede jeg mit sidste år som yndling, sammen med Rikke Skov blandt andet. Og øh, så spillede jeg der det første år som senior, men øh, der var nogen, der var bedre end mig. Så øh, da min daværende kæreste, Claus Flensborg, han øh, skrev kontrakt med Kolding, så rykkede jeg med og spillede fire år i, i Kolding på det her nyoprygget hold, hvor jeg fik en øh, stor rolle, og hvor det også var her, at jeg kom på landsholdet. Øh, så flyttede jeg til Ikast, og var der i to år. Der var noget bøvl, mens jeg var i Ikast med, at jeg boede i Kolding stadigvæk, og jeg studerede i Odense. Så jeg øh, valgte efter de her to år at samle det hele i København og spillede i FCK. Øh, og det gjorde jeg i tre år. skulle have spillet der i fire år, men blev knæskadet samtidig med, at øh, FCK skrev kontrakt med Anne Andersen som træner. Og det sagde jeg, det, øh, det var jeg ikke så interesseret i, for jeg fik en, en hård dom fra Frank Odegaard, som opererede mig, som sagde, at øh, jeg skulle ikke regne med at komme til at spille mere. Øh, mm. oh. Og det øh, besluttede jeg mig for, at... Øh, det skulle han ikke bestemme, så jeg skulle nok kæmpe mig tilbage. Og hvis jeg kæmpede mig tilbage, ville jeg kæmpe mig tilbage for at spille, og ikke for at sidde på bænken eller spille Venstreback eller et eller andet, som var, som var den måde, anden jeg kørte sit hold Så der øh, rykkede jeg til SK Aarhus og spillede et enkelt år der, øh, og så var det sådan ved at være øh, både mentalt og fysisk øh, slut med at spille. For mit vedkommende, der var nogle andre ting, jeg hellere ville. På det tidspunkt blev jeg færdiguddannet som kantmærk og fik mit første job. Så der stoppede jeg faktisk med at spille. Så gik jeg lige der... høre Josefine. Øh, hvornår starter du? Altså, hvornår er det, du spiller yndling? Hvilke årstal er vi i der? Jamen, jeg rykkede op som senior i 1999. I 99. Og hvornår stopper du så din aktive karriere? Jamen, det gjorde jeg så første gang i 2009. Øh, ja. Og der... Ja, der stopper jeg så sådan egentlig helt, og det er meningen, at det skal slutte. Men efter et år, så trækker FCK sig ud af øh, håndbolden og øh, FIF forsøgt forsøgte at ligesom, øh, lave det her hold, hvor det var der. Der skete en masse ting, og øh, aktieselskabet blev faktisk øh, erklæret konkurs, fordi der var nogen, øh, der, havde, der, der, der, der sagde, at de havde nogle penge, men øh, som ikke rigtig havde nogen penge. Det er jo ja, en sindssyg historie. Men der skulle Karin Mortensen over og spille for FIF, og så ringede hun og sagde, Hey, vi mangler en højre fløj. Er du, øh, mm. er du med? Ja, det kan jeg godt. Så det, lyder jo, det lyder jo ikke som et <laughs> professionelt hold. Nej, det var det. Var ja, vi står skulle lige, jeg mangler egentlig ude på højrekanten. <laughs> ja. Så kan du lige kan, stille op på taleren? Kan du pakke tasken? Ja. Så det var det var to legendariske år i FIF, hvor jeg trænede to gange om ugen og havde fuldtidsjob og øhm, spillede kampe med pasta salat i bussen og, og alt det her altså, suverænt helt helt vi kom faktisk i slutspillet det ene år så øhm, ja så det var fedt så jeg sluttede i 2012 og spillede de sidste kampe med min, med min datter i maven nå var fint ja, holdt op. Hvad hedder det? Ja, så, så uddanner du dig så, og, og ja, tager den her uddannelse, kan man sige, sideløbende, eller imens du, du spiller håndbold, og så bliver færdig færdiguddannet. Og hvad, hvad, hvad, hvad så fra 12 og frem? Hvad har du taget dig til? Jamen allerede i 2009, da jeg, da jeg var færdiguddannet, der fik jeg et job hos, hos DSV, transportgiganten er det jo nu. Der sad jeg i fire år i den juridiske afdeling derude. Så øh, fik jeg et job, et, et år et projekt i Københavns Kommune omkring aktivering af idrætsevents, så det var sådan, det var noget helt andet. Øhm, der var også mange ting med det projekt, som var, som var meget offentligt, og måske gik lidt for langsomt til min smag. Så jeg søgte en stilling, som, ja, som det man i en dansk virksomhed ville kalde en PA. Executive Manager hed det i den amerikanske forsikringsgigant, hvor jeg så fik job af AG. Og der har jeg så siddet i fem et halvt år indtil sidste sommer, hvor jeg sagde op og øh, fik job i FANT. Mm. Ja. Og det, øh, det har vi jo sådan set lavet et afsigt om, men, men du må gerne bare sådan helt kort fortælle, hvad, hvad Fandt det er. Ja, FANT er en, er en NGO, øh, det vil sige, det er en non-profit organisation, som, øh, som laver idrætsprojekter og udvikler samfund ved at bruge sporten som middel til at, at skabe nogle fællesskaber, hvor vi har et talerør ind til de her børn og unge i, i Afrika. Og der sidder jeg så som det, der hedder administrativ chef, men, men, men laver jo alt, fordi vi kun er to på kontoret. Så øh, det, er jo, det er jo alle opgaver, der ligesom er fordelt mellem os. Ja, det er jo et projekt, som vi også er gået ind i med duftende harpix i forhold til at, at skrabe nogle penge sammen, som vi kan få sendt afsted til de her... Ja, lige i vores tilfælde, så har vi jo mest fokus på det projekt, der hedder HAND, hvor man skal etablere øh, seks håndboldklubber i Sierra Leone. Ja. Og, og det kan man blandt andet gøre ved at gå ind og tilmelde sig det, der hedder Bødekassen.dk, øh, som så staves Boedekassen. Yes. Vi lægger selvfølgelig link ned i episodebeskrivelsen, så man kan melde sit håndboldhold til. Ja. Og øh, det behøver ikke at være hele Bødekassen. Det kan være en enkelt bøde fra for eksempel øh, At komme for sent bøden Jamen, ja. Den går så videre til Hand øh, og fandt øh, Via boedekassen.dk øhm, Så der kan man jo gå tilbage Og høre det afsnit som handler om fandt og hand, Hvis man vil, vil blive endnu klogere Og ellers så skal Niklas ja nok sørge for At man ikke er i tvivl om Hvordan man kan tilmelde sig Og det man også meget gerne må Det er at man må meget gerne skrive en bøde Altså man må gerne opfinde en bøde øh, Til den her bødekasse så man så kan skrive til os, vi har opfundet den og den bøde til vores klub, så kommer de med her i programmet, og vi fortæller lidt om de bøder, som nu engang kommer til at opstå i landet. Ja, jeg glæder mig og meget til har... at høre, hvilke bøder folk de vælger. Ja, det bliver sjovt at se, nu er det jo også ved at være på tide, at folk kan komme tilbage og spille noget håndbold. Nemlig. Um, ja. Og udover det, så har vi også en, et initiativ i gang med, at få lavet en Duften harpiks øh, og Hand T-shirt, som vi så kan sælge, hvor øh, al overskud går øh, til øh, jeres projekt. Ikke? Ja, det er så fedt. Så så det glæder vi os også til at få uh, iværksat Og det er uh, uh, en fed t-shirt der, der er en lille Sandins signatur på også Så bliver det ikke bedre <laughs> Niklas han gør store øjne. <laughs> Men uh, Josefine, prøv at høre, Hvordan havner du som halvrotte? Altså hvordan uh, er det, Ligger det i din familie Eller hvordan uh, havner du ned i halen og begynder at spille håndbold? Det ligger absolut ikke i min familie Altså uh, min far er jo opvokset i Gambia og der, øh, der var det bordtennis, han spillede. Han, øh, han fortæller nogle, nogle meget lange og meget de samme historier om sin øh, sin bordtenniskarriere som jeg, jeg ikke rigtig ved, om, om den, var. den var så vild, som han påstår. Men, men jeg tror, at det der med... Altså, det er jo lidt rigtigt, at i de her små byer i Jylland er der jo ikke, der er jo ikke så meget at lave, så derfor er det jo enten fodbold eller håndbold. Øh, og jeg var... Jeg var elendig til fodbold, og jeg var måske egentlig i virkeligheden heller ikke specielt god til at spille håndbold, men det var sjovt. Øh, og så fandt jeg bare det her fællesskab øh, i hallen med... Øh, på det tidspunkt var det jo enormt... Øh, det var jo ikke så professionelt, så selvom, selvom herreholdet i Bjernebro spillede i den bedste række, så kunne man stadigvæk godt øh, få lov til at løbe og skyde på mål ned i den, ned den modsatte ende. Øh, og det var ligesom på det niveau, det var stadigvæk mens at... Alle spillerne på første hold var fra Bjernebro. Altså, der var ligesom ikke... Der var ikke hævet... Jeg kan huske, at den første udlænding kom til, kom til holdet. Altså, det var, det var de lokale helte. Og det var søndag i hallen, hvor minipigerne spillede om formiddagen til klokken tre, hvor herreholdet spillede, og så spillede deres anden divisionshold lige bagefter, hvor dem, der ikke var kommet ind, røg med videre på anden holdet. Ikke? Altså, så det var det der med med sportsboller og det røde saftvand, øh, man betalte med 3 kroner i automaten, ikke? og det var bare fedt. Så det var, ja. det, var det. Og gik, gik rundt og samlede flasker, og ja, ja, man ja, ja. Lidt ekstra snop. Præcis. Ja, det er de bedste søndag. Ja, det, det er nemlig verdensklasse, og det, det skal vi have tilbage. Ja, og vi at være apropos det, så kom jeg lige til at tænke på, der er kommet rigtig mange flotte anmeldelser ind i vores Apple podcast, hvor man kan gå ind og skrive anmeldelser og Christianer, der er faktisk mange her på det seneste, der har skrevet, at de har... For det første er der mange der skriver, at de ikke interesseret sig for håndbold, men de lytter til podcasten og er blevet interesseret i håndbold derigennem. Og så er der også flere der skriver, at de aldrig har øh, spillet håndbold, men de har meldt sig ind i en klub og de starter nu her når det åbner Ej, hvor fedt. på baggrund af podcasten. Fedt. Øh, og så kan man jo sige, det man så også skal tænke, det er, at håndbold jo er mere end blot spillet. Det er også alt det du nævner her, Susanne, ikke også hvor, øh, ja søndag efter søndag i halen, hvor man dingler rundt og, og har hele sin øh, sin dag dernede. Ja, så altså, tror jeg også, altså, det, det er Niklas sikkert også enig med mig i, at når, når vi tænker tilbage på de medaljer, vi, vi, vi har vundet, så, så fylder de en smule, men alt det omkring det med holdet og hvem, man har vundet dem sammen med, fylder jo i virkeligheden meget mere. Altså det her fuldstændig unikke fællesskab, man har på et hold. Og der tilbage til fandt, kan man sige, det er jo også noget af det, vi bruger til at, til at skabe, skabe gode vilkår for de her børn. Ja, helt sikkert. Det, det kan jeg kun genkende til. Det er jo, mm. øh, medaljen er et dejligt bevis, men det er jo alt det, som man ikke lige kan se, som virkelig betyder noget, ja. når man tilbage. Altså jeg synes i hvert fald, da, da vi alle sammen sad og så jer ja, vinde VM i Ægypten, der ku, jeg, jeg kunne mærke det helt ned i maven på mig selv, hvor, hvor godt I har det sammen, og hvor gode I er for hinanden, og hvor meget I bakker op, og da, da Øres brænder straffe mod Ægypten, og I står der alle sammen med det samme, og... <laughs> Krammer, og altså det, det, er, det er så sindssygt, det der fællesskab, man kan have på et hold, og det er, det er bare så magisk. Altså. Ja, der var det nok lidt mere... Øh, altså, når jeg tænker, bare sådan VM i Ægypten, så er det bare, det første, der kom op, det var den der femte sal. <laughs> og gulvtæppet på, øh, på <laughs> oh, uh, oh. <laughs> øh, Og rigtig meget støv. En lang øh, måned. <laughs> <laughs> var, det ikke, var det ikke så gode forhold, Niklas, eller hvad? Jo, men... Altså, det er jo, jo forholdsvis tæt på, øh, på sand, så oh, der var jo sand okay. overalt, ja. øh, og så er der jo også sådan nogle rigtig tykke, dejlige guldtæpper ja. overalt. Ja, og, det er ikke så nordisk. Det var, jo, det var jo ikke fordi, at de lige løb over med støvsugeren hver dag. Nej, og I var der bare meget. I var der hele tiden. ja. ja. ja. Jo Josefine, du siger, at du sad og så den der håndboldkamp. Jeg vil så sige, at jeg stod op og så ja, ja, ja, ja, ja. det meste af de der, både semifinal og finale ja, ja, ja. der. Ja, ja, ja, det gjorde jeg så også, trods alt. Men øhm, Fordi du stod i et studie, eller hvad? Nej, jo, ja, det gjorde jeg også. Jeg var inde, jeg, jeg var faktisk inde i studiet, hvor de viste, øh, viste kampene, fordi de også sendte sporten jo. Men, øh, men Niklas, vil du øh, lægge an til legendehold? Øh, ja, bortset fra, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre... Øh, du starter i 99 sådan rigtigt. Mm. Men hvor startede du på landsholdet? Jeg var med til min første landsholdssamling lige efter OL i Sydney. Der var der jo øh, rigtig mange, som meldte fra, så der skulle man sådan ligesom skabe et nyt hold frem mod det EM, der lå i december. Og der blev vi indkaldt virkelig, virkelig mange til sådan en samling, hvor han valgte sit hold ud fra det, og jeg var ikke, øh, jeg var ikke med. Det var pytlig. Det var pytlig, ja. ja. Og, øhm, og jeg var ikke med, kom ikke med til EM i i 2000. Øhm, lov vil jeg sige, det havde været en hård december måned for dem dernede, og de endte altså, virkelig virkelig lavet. Øhm, og og det så kan vi ikke huske. Nej, nej. Jeg håber OL-spørgsmålene kommer til at ligge så langt tilbage, at du ikke kan huske noget. Øhm, <laughs> nej, og så, øh, så kom jeg med for alvor i 2001, så min første slutrunde var VM i Italien i 2001. Det var dengang, gang man aldrig så rigtig så herrerne spillet. Der var det bare det var kun damerne. Jeg kan ja. slet ikke huske at øh, jeg har fulgt den herreslut rundt. Øh, i starten af 00. Det kan jeg så fordi at jeg så var kærester med Claus, som jo spillede på landshold, så jeg var faktisk op og se øh, EM i 2002 i Globen i Sverige, da de spillede bronzekamp og øh, og Sverige og Tyskland spillede i finalen. Ja, og så vil jeg jo så sige, at jeg er jo vokset op med overhovedet ikke at se damehåndbold. Jeg har jo kun siddet og set uh, bængernboys i, i 90'erne, ikke, fordi at, uh, jeg spillede i en klub, hvor det var, hvor det var herrehåndbold. Men man kan sige, at damerne har jo en storhedstid der i ja, i, i slut 90'erne, som du selv siger. Så er der et lille dyk, og så kommer der jo faktisk et boost igen øh, ja. omkring startnullerne. Ja, man kan sige, at dykket var jo faktisk ikke så stort, fordi at, øh, de vandt jo sådan set både, øh, hvad hedder det, OL i 2000, og, øh, og så blev, at, ja, man kan sige, der var, jeg tror i 98 fik de vist søl øh, ved EM, og så i 99 var der den der legendariske kamp i kvartfinalen mod Frankrig, der endte 13-13, øh, hvor at Frankrig for alvor kom, kom på banen og kom i finalen mod Norge, og så i 2000 vandt Danmark OL, og floppede ved EM, og så blev vi nummer 4 ved VM i 2001, og så vandt vi EM på hjemmebane i 2002. Så, og så og, så, var og, og en vandt link. så OL i 4, I 4 ja. igen. ja Nej, man kan sige, nu, jeg har faktisk lige fundet det frem her, at Danmark spiller øh, kamp om 9. pladsen mod Tyskland under det her EM i 2000, og taber den øh, 22-21, ja. så Danmark bliver reelt nummer 10 er EM ja. i 2000, men så gik det jo op af efterfølgende. Ja, og så kan man sige, det det er faktisk det er lidt vildt at tænke på, at vi vandt EM på hjemmebane. Og så skulle vi i gang med forberedelserne til VM i Kroatien i 2003, hvor vi sådan startede med at have alle mand friske og raske. Og så fra uge til uge kom der bare skader, så vi stillede med et fuldstændig nyt hold til øh, VM i Kroatien. Der kan jeg med med lov jeg for at der var brugen værelser øh, i, i december måned i Kroatien. Og bliver faktisk, øh, ryger faktisk ud af puljen. Så, så det der var så vildt, det var at efter den der pulje uge, så så jeg mig selv stå ude i lufthavnen sammen med Samoaøerne øerne og Kongo. Ja. Og, øh, og, og skulle hjem ikke, og det var simpelthen så pinligt. Og vi havde vundet EM et år inden. Havde vi ikke vundet i havde vi bare fået sølv, så var vi ikke kommet til det OL, som vi så endte med at vinde. Altså, så det var jo en, det, det, det var op og ned, kan man sige. Ja. Øhm. Det, det er vildt ja. at tænke på, hvor, hvor meget marginalerne kan, kan tælle nogle gange, for eksempel ja. ikke også lige det, det VM, der lige har været, hvor Niklas I bliver verdensmester. Og altså, det er jo, åh, det er virkelig, det er virkelig snært nogle gange. Ja. ja. Jamen, så, så kan det være, at det passer meget godt nu, Niklas, at vi ryger videre. Det passer super. Jamen, vi vil meget gerne høre øh, om dit legendehold, yeah. øh, som er en start startsyver øh, med dem, som du har spillet sammen med, øh, helt tilbage fra ungdomstiden til landsholdet til, ja, mm. de værste ligahold i Danmark. Ja. Yeah. Nogle, som måske har betydet lidt ekstra for dig, eller nogle, som, ja har skilt sig lidt ud øh, for mængden øh, i forhold til din karriere. Mm. Øhm, og det skal være danskere, eller er det bliver det nok? Nej, men det bliver det nok. Det, primært. kan også være din holdleder, der du synes øh, der for, faktisk for, skulle have spillet venstrefløj for, i stedet for... Øh, <laughs> Hvis ja. Vi skal, vi skal ja. også have en træner med til sidst, men det må gerne være udenlandske spillere også, ja. Okay, må det, må det godt... Må jeg på én position godt tage en mand også? <laughs> Ja, hvis du synes det jamen det synes jeg så, fordi så starter jeg faktisk med fløj. Hvis, hvis du har spillet sammen Jamen det, det har jeg ikke, men jeg har haft vedkommende Jeg har haft en fløj som træner må jeg, må jeg tage den? Eller skal jeg helst tage nogen, jeg har spillet sammen med? Jamen så går han jo ind på trænerpositionen Ja, det kan, gøre. det kan han gøre Okay, jamen så starter vi på fløj. Den synes jeg faktisk er, er rigtig svær øh, Men jeg tror, jeg jeg ender med lige en daggård og det, det gør jeg, fordi at det må være en af de mest oversette spillere i dansk damehåndbold. I forhold til, at Line er den bedste venstrefløj, jeg har spillet sammen med. Øhm, så fuldstændig suverænt sikker, altid velforberedt, professionelt til tossbidserne, øhm, altid i god form. Og helt vildt sjov at være sammen med. Jeg tror bare, at Line fik aldrig specielt meget opmærksomhed. Og det tror jeg egentlig passede hende fint. Men jeg synes, det er en lille bitte smule synd, fordi hun var eddersbark med god. Så hende, hende tager jeg der. Hende har jeg jo spillet med to år i IKAST. Og jeg ja, er i, i, i guldårene på landsholdet. Men hvorfor fik hun ikke opmærksomhed? Fordi hun ikke er sådan en, der gør, gør væsen af sig selv. Øh, hun øh, passer sit job og øh, går lidt under radaren på en eller anden måde og har ikke brug for den store opmærksomhed. Øh, så ja, det, det tror jeg er derfor. Der var så mange hun er af... ikke lige den første, der går ud i mix og fortæller om, hvor god hun var? Nej, det, det var hun <laughs> i den grad ikke. Øh, hun skulle nok nærmere tvinges derud. Ja. Ja, men det, det forstår jeg faktisk ikke, du siger, fordi det er jo et navn, som ringer rigtig meget genklang i mine ører. Men var der ikke øh, også en, øh, en hjemmeside, som nærmest alle øh, unge spillere de brugte på et tidspunkt? Jo, det var faktisk Europamester, som, som vist er blevet lidt mere professionel, men i sin tid var det en, øh, en fanside til ligne. Hun, hun havde et stort navn i Ikast, der var fryken Ikast, og spillede der stort set hele sin karriere. Men jeg synes sådan på landsholdet var der mange andre, der, der fik langt mere opmærksomhed end hende. Og jeg tror, at årsagen til, at, at I selvfølgelig ved, hvem hun er, det er fordi I er håndboldfolk. Jeg tror, at den, den brede befolkning kan måske svagt huske lignende, men, men, øh, ja, men, men hun gik bare sådan meget under radaren. Mm. Og, og, altså bare lige til info, så du, du, spiller, du spillede jo højrefløj, kan man sige, hvis der ikke er nogen. Hvis der er nogen. Det, har vi, det fik vi ikke lige præsenteret, men din position var, var højrefløj. Ja. Så det var, ja, altså jeg skulle, ligge og, jeg skulle ligge og slås med Line om at få øh, Karins lang udkast. Ja, præcis. <laughs> ja. <laughs> Hvem var så hurtigst? Det tro, jeg tror, vi var nogenlunde lige hurtige. Måske var jeg lidt hurtigere på de første mere. Ah. <laughs> ja. <laughs> Jamen, så rykker vi ind. Øh, lad os rykke lidt ind i banen øh, efter den her gave til, til Line Daggaard. Og så rykker vi ind på øh, venstre bak. Ja, Jamen der tager jeg Rikke Skov ja. øhm, Og det gør jeg fordi At Rikke og jeg har spillet sammen øh, På Ynglingeholdet Viborg Som sagt at Rikke er en af, af Mine tætte veninder som jeg, øh, kan, En af dem hvor man Måske ikke nødvendigvis ser hinanden En gang om året Men øh, hvor at Jeg kan ringe til hende på et Hvilket som helst tidspunkt Sige et bossord til hende Og så, øh, så dør hun ikke. grin øh, Rikke er det eneste menneske jeg kender, der stadig ville kunne finde på at sende mig en besked, hvor hun spurgte om et eller andet, som hun kunne google. Altså hun må være den eneste, der ikke har fundet ud af, at google findes. Altså, det er sådan, hvem var det nu, der spillede med i den der film? Rikke, du kan faktisk google det. Øh, og Rikke var fuldstændig øh, legendarisk og øh, meget, meget lojal. Og jeg vil sige, især til, til OL i Athen, der, der havde vi... Øh, der havde vi nogle, nogle sjove moments, fordi hun også er typen, der sådan dummer sig lidt en gang imellem, øhm, både, både i kamp og i, ja, på alle mulige andre tidspunkter. Hun er, hun er helt fantastisk, og så øh, vil jeg også sige, at Rikke er en, som gik fra at være spiller til at være, være den bærende kraft, både på landsholdet og på, øh, på sit klubhold i Viborg, hvor hun jo også spillede hele sin karriere. Og altså, nu, nu siger du så sådan nogle ting der øh, i en podcast, øh, hvor øh, vi godt kan lide at høre sådan nogle ting. Altså, du kan jo næsten ikke ja. sige det, uden at lige fortælle lidt om, hvad der skete til det der OL, eller hvad der skete under de her nej, kampe, hvor det, hun dummer sig. Nej, jamen, nej, men ikke sådan noget... Kunne bare, øh, Rikke, altså... Hvis vi lige skal være sådan lidt pigede, så, så er det jo Rikke, der er i en i en timeout i en kamp. Jeg tror, det var til OL, eller måske var det semifinalen til EM i 2004, hvor der er fuldstændig kamera på alle, og Rikke lige skal tjekke, om hun har fået sin menstruation. Altså sådan nogle, <laughs> lidt... <laughs> så nogle dumme ting. Og, og, øh... Og i, Hvordan tjekker hun <laughs> Den tjekker hun i de hvide shorts, ja, selvfølgelig. <laughs> <laughs> og, og Rikke er også hende, der går hen til Ortega fra det spanske herlandshold under OL, og begynder at snakke til ham på dansk, fordi hun synes, de kendte hinanden så godt, at lige høre, om de ikke, ikke skulle ud og spille kamp. Og, og sådan altså, det er bare sådan, hun er så umiddelbar, og man kan høre Rikke altid. Og så, er hun, ja, så var hun jo også en blændende god håndboldspiller. Ja. Ja. ja, det lyder godt Det er da også uheldigt, at man skal spille i hvide shorts vej. Det er super uheldigt ja. Ja. Og de bliver, vel, de bliver vel ja, de bliver vel selvfølgelig røde, hvis man spiller Så i udebane, men. Uh... Ja, det gjorde de i hvert fald dengang Jeg tror mere, man spiller i hele Det er helt rægt nu, skulle jeg til at sige Ja, helt hvid ja. eller helt, ja, det er rigtigt Helt rød, ja Okay, men øh, så lad os se Det minder mig jo om et, om et citat For langt for Las Vegas Hvad er det for det? Wow. Jamen, hvor Kenny Nickelman også øh, skal interviewe mig i uh. hvor han også snakker om, om hvide shorts og, og menstruation. Ah, Jamen okay. ja, det er sgu ikke det er sgu ikke nemt. <laughs> der kan man sige, der... men, øh, men udover det så har jeg i øvrigt også spillet sammen med nogen, som øh, vælger på kampdag at spørge, hvad tid man spiller ja. om aftenen, hvor jeg bare sådan. Du bruger tid på at skrive i vores gruppe. Ja. Kan du ikke bruge tid på at, lige at slå op på Google prøv, prøv, eller prøv, prøv, på en eller anden app, app, hvor der står, ja. uh, hvad starttidspunkt ja. ah, okay. er? Ja, okay. Uh, det må være bøde. Men nu bliver jeg jo faktisk lidt nysgerrig i forhold til sådan noget lige at tjekke shorts og sådan noget, uh, Niklas eller Josefine. Er der nogen af jer, som har oplevet, man ser det jo nogle gange i fodboldkampe også det her med, at der er så meget kameradækning. Og man kan sige, at jo ikke der er ikke nødvendigvis sige, så meget dækning øh, i håndbold. Det er ikke sikkert, at man kan se alle kampe. Men, men sker det også, at folk får revet bukserne af og, og sådan nogle ting? Man har jo set, at folk får revet bluser af i hvert fald. Øh, har, I været, mm. har I oplevet noget i den, øh, i den dur? Ikke måske I selv, men, øh, men øh, nogle andre ja, nikker, har... nikker? <laughs> jeg har ikke. Jamen, jeg, ja, jeg tror jo faktisk lidt... Øh... Mølgaard omtaler det jo også lidt At det er jo også lidt grunden til at han spiller med sådan nogle lysken shorts ja. yet, uh, ja. nu her. Uh, Fordi inden der Spillede han bare med shorts Og så ikke nogen underbukser indenunder uh, Og så røg de der shorts <laughs> så lidt ned uh, ja. så, så var der lige noget sikkerhed indenunder ja, ja. Nu. Så, det, så det, det sker i ny og nær alligevel ja. Nå, men, så, lad os, så lad os rykke ind på playmakeren Ja Der tager jeg Christine Andersen Ja Ja, som jeg også både har spillet med i e cast og på landsholdet. Og sjovt nok, så hun lige sendt mig en sms lige præcis i det her sekund. Ja. Æ, så det var lidt pusset. <tryk> ja, husk husker nævne mig, husk Ja, præcis. Det har det helt sikkert ikke været. Og det er meget Æm, Ja, øh, hun er den klogeste håndboldspiller, jeg nogensinde har spillet sammen med. Ja. Og også en lille bitte smule undervurderet. Æ, tror jeg, hun lå bare... Lede og fordelte arbejdet. Jeg tror, de to år i IKAS, der, når vi trænede angrebsspil, så var der ikke som sådan brug for en træner, der stod og dirigerede, det, det klarede hun fuldstændig selv. Så, øhm, ja, så hun, hun ryger derind på Playmakerpladsen. Kender I de der programmer, hvor at øh, det sådan nogle tv-programmer, hvor verden får lov at gå i, øh, og det er vist også radio, tror jeg, får lov at gå i øh, den medvirkende telefon og kigge beskeder? Yeah. Ja. det hedder lidt forskellige ja. ting. Må, må vi høre, hvad hun skriver, eller er det hemmeligt? Ja, du skal lige på det her. Det er helt sikkert ikke hemmeligt. Det er lidt sjovt, at hun skriver... Hun, hun skriver... Jeg skal til Karin i dag, færdig senest kl. 14. Hvis du er i City, kan vi snuppe en kaffe i solen. Uh, oh, det lyder godt. Jeg skal til Karin? Ja, Karin. Hvad er det? Det, er, det kunne godt være min målmandslegende. Det er, det er Kein Mortensen, der er, der er fysioterapeut, og jeg tror, hun er i gang med at smadre, ah. smadre Chris fuldstændig med... Ja. Men undskyld, skal hun ikke arbejde i DHF, eller hvad? Jo, ja, jeg tror faktisk, hun er fri om fredagen. Arne. Ja, Arne. Ja. ja, det er godt. Nå, men har, yes. har du så tid til det? Det er så spørgsmålet. Og drikke kaffe? Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Selvfølgelig. Jeg har altid tid. Nå, det er godt. <laughs> så ved vi, hvad <laughs> ja. du skal senere i dag også. Yes. Æ, er, der yes. Mere at, ja, er der mere at sætte på Christine Andersen i forhold til... Altså, nu siger du det her med, at hun var undervurderet og de her ting. Og er, men er, der, er der andre ting, som du... Nej, jeg tror egentlig, at øh, det, jeg synes, det rammer det meget godt, det der med, hun var simpelthen så, øh, så klog og velovervejet en, en spiller, og så krise af enormt målrettet, og hvad, alt, hvad hun sætter sig for, det, det bliver til noget, og øh, ja. ja, hun var sgu sej. Fedt. Jamen, øh, så ryger vi øh, over på, skal vi tage stregen først? Ja, vi kan godt tage stregen. Lad os ryge ind på stregen. Og der tager jeg faktisk en, en jeg spillede sammen med som pigespiller og juniorspiller. Helene Mikkelsen hed hun Helene hun, hun endte ikke med at blive professionel håndboldspiller men til gengæld så gjorde hun at min karriere som højre bak den, den, blev, den blev god i ungdomsårene fordi det var sådan at hver gang jeg spillede hver gang jeg var elst, hver gang jeg var anden år, så fik jeg lov til at, at spille højre bak. og så lavede jeg en Finde ind over midten, og så lavede Helene en screening, og så spillede jeg hende, og så var alt godt. Den virkede hver gang. Ja, på trods af, at jeg aldrig skød på mål, så gik de faktisk frem på mig. Øhm, så den, den plads for Helene også sådan lidt som sådan en hyldest til, til det der ungdomshåndbold. Kaldte de det noget særligt, den rundtur der? Det var bare, jeg tror bare, der blev lavet sådan en markering af, at hun skulle lave en screening. Ja, ja. Ja, ja, jeg tror ikke, den hed noget. Giv mig lige efternavnet på hende igen, Helene. Mikkelsen. Mikkelsen. Perfekt. Så ryger vi ud på mm -hmm. øh, Højrebak. Ja, der tager jeg Trine Jensen, som nu hedder Trine Nielsen. Ja. Og det, og det gør jeg, fordi at Trine og jeg har hængt sammen. Trine er årgang 80, og jeg er 79. Så Trine og jeg har hængt sammen, siden vi var juniorspillere på Jysk -hold. Og øh, Trine var sådan en, som, hendes, hun er jo en rigtig håndboldfamilie, så jeg var jo altid med øh, Trine og familien på diverse ture. Blandt andet var vi ude at se Jesper og spille, <laughs> spille noget, spille noget EM-kvald øh, nede i Hall. Som jo er bror til Trine. Ja, som Trines storebror og landstræner for Kvindelandsholdet nu. Og der de, med deres ungdomslandshold spillede de noget, noget kval til EM eller VM i Maibo, og vi havde været en tur i Bongland, og så sad vi ellers der med <laughs> vores... Legendajsk <Læk> sted. <laughs> med vores røde kasketter, og, yes. og hæppede på, på Jesper Jensen og Joachim Bolsen, og, og Lars Rasmussen, og hvad de nu ellers hed på det her hold, som vist også endte med at blive verdensmester som ungdom. Det er jo også Claus Møller, i øvrigt. Ja. Øhm, så, øh, så Trine og jeg har altid hængt sammen. Øh, Trine var, da vi kom på yndlingelandsholdet, og hvis vi skulle møde ind i Aarhus mandag morgen, så var jeg, tog jeg altid ud til Trine søndag, og så var vi, øh, hang vi sammen der. Og ja, vi har, vi har haft op- og nedture sammen, og har også spillet på klubhold sammen i Ikast, og har vundet det her OL-guld sammen, og... Trine gav jo kun at være med, når vi vandt. Så hun var, hun var kun med til to <laughs> slutrunder, og det var EM i Danmark og OL. Resten var hun skadet. Og at vi, har, vi har sindssygt mange, mange interne jokes og interne historier, og kender hinanden super godt. Så hun, hun ryger ind på min højre bak. Og jeg tænker faktisk, at vi laver et lille galleri af de her forskellige spillere fra, fra holdet her, som vi kan lægge ud på de sociale medier, så man kan kigge, og så kan man er jeg helt sikker på, at også genkende øh, dem alle sammen? Øhm. Ja, altså det kommer ind på, på hvilken billede Heli du vælger. er Mikkelsen måske ikke. Nej, den bliver nok svært, ja. men det er også... Til OL havde vi jo uh, lavet en lille gimmick om, at man skulle have et konfirmationsbillede med, og så skulle det hænge på døren. Og der vil jeg sige, der kan I ikke kende Trine Jensen, hvis I tager <laughs> hendes... Uh, <laughs> med med, med hvad hedder det, højhalset og vest og bukser og oh. kort, kort krøllet hår. Øhm, det var rigtig sjovt med de her OL eller hvad hedder det konfirmationsbilleder på dørene ind til dronningen lige pludselig stod og og skulle ind og besøge <laughs> os. Okay. Så, så, så virkede det en smule dumt. <laughs> Men I, I har altid været meget gode til at øh, pynte jeres gang og lave lidt øh, ja, der, under slutrunder, synes jeg. Ja, man kan sige, der var jo der var jo det, at øh, det var jo det, vi spillede jo slutrunder i december. Og så var der den gode Allan Poulsen, som også har været på, med på fodboldlandsholdet i 30 år som massør. Han syntes, der, der skulle være lidt stemning. Så han pyntede altid gangene op. Øh, også lige til den gode side, vil jeg sige. <laughs> øhm, fordi man kan sige, vi spillede jo simpelthen tit de her slutrunder i Østeuropa. Og der kan man få meget lækkert julepynt, så der var sådan en, Og han gik ud i byen og købte der kom løs. Der kom mere og mere til, og det var ikke alt sammen ligegod, vil jeg sige. <laughs> Ja. Det er også meget fint lige at få øh, kulturen fra der, hvor man er. Ja, ja, ja, det skal jeg love for, vi fik. Ja. <laughs> Og hvordan ser der så? Altså, er der så andet, der dronningen så kommer på besøg? Er der så andet end jeres konfirmationsbilleder på, på dørene, eller...? Ja, jeg tror, at Jesper Frikast, som var chef de mission på det tidspunkt, han, øh, han synes i hvert fald, hun skulle op til håndboldpigerne. Det var første gang, hun var til et OL. Ja. Øhm, og der er også uh, taget et legendarisk billede af hende og kronprinsen og kronprinsessen, der sidder og jubler til vores OL-finale som, som jeg faktisk uh, også har brugt i nogle præsentationer Fordi det, er, uh, det synes jeg, siger alt om, hvordan sport nemlig samler folk, ikke? at de sidder der og jubler, som, som alle os andre Så Jesper Frikast han synes, hun skulle op og besøge uh, håndboldpigerne, og uh, prinsgemalen var også med og der var simpelthen der var nogle værelser vi ikke kunne, vi, vi ikke kunne have en ind på, fordi der rode for meget. Så det, så det blev Lotte kærsker over mit værelse, der hun skulle ind på, hvor der var ryddet op. Så jeg har et fint billede fra vores værelse, hvor jeg har bøllehat på og nej, Lotte har bøllehat på og jeg har bandana og så står så står dronning Margrethe der i imellem os, men hendes kommentar til konfessionsbillederne var <laughs> et. Hulle <laughs> Ja, det var helt inga ja, hendes kommentar til, til vores konfessionsbilleder var et. Det var da en skæg i det. Øh. <laughs> helt, helt, helt tørt. tørt. Helt tørt. Ja. Men prøv at høre, altså, ja, ja og så med bøllehatter og bandana, det er meget 2004, tænker jeg. Øh. Det var det udstyr, man fik N dengang, det var, det var, hvad hedder det, kollektionen. Det ja, var ja, ja, OL kollektionen. Ja, okay, ja. okay, ja. Men, ja, det, det Jeg tænker det bare, have. jeg tænker Nike J. altså det er det, der falder mig ind der, men det kan godt være, det bare har været så moderne, at det også har været OL-udstyr. Nick og Jade var også meget moderne i 2013. Ja. Så øhm, ja. Nå, fedt. Ja. Men det var vel stadig Jack and Jones, eller hvad? Kan vi vide, om det i virkeligheden faktisk ikke var Hummel? Jeg tror, det var før Jack and Jones-tiden. Det kan vi måske mm. se på det billede ja. der, hvis vi, øh, hvis vi kan få dig til at, at sende det, så kan vi jo kigge det ja. efter. Ja, med sender <laughs> det. Yes. Snakkede du med hende? Kunne du huske at sige, de og deres kongelige højhed og sådan nogle ting? Ja, det tror jeg. Det, jeg det, gik meget, det gik meget stærkt derinde på vores, øh, på vores værelse, men øh, Frederik og Mary var ude til en træning, ja. hvor de var ude og prøvede at skyde straffe på os, og der, der talte vi lidt med dem, og Mary var i orange Dolce Gabbana sandaler. <laughs> øhm, det var ikke godt husket. <laughs> <laughs> Jamen, det var faktisk lige en daggård, der havde fuldstændig styr på det. De var, de var virkelig flotte, men de var ikke så praktiske til at skyde straffe. Nej. <laughs> no det er da en stor ting at få lov at ja, dels at spille håndbold med Frederik og Mary, og så også eh, få lov at vise sit værelse frem for dronningen. Det er da ikke alle, der... Ja. Altså, kunne hun noget med en bold? Ja... Yeah. Ja. <laughs> Kunne han noget med en bold <laughs> nej. nej det tror jeg faktisk heller ikke Men altså okay At få stukket sådan en håndbold i hånden med harpiks på Det er heller ikke Nej det er heller ikke det nej, ikke, hvis man ikke lige har prøvet det før Nej nej Nej, nej. Det er, det er store ting Jamen øh, det var Trine Jensen Der ledte os den her vej jo faktisk øh, på, på højre bak Nu skal vi ud til højre fløj som jo er din egen position øhm, Ja Så, så hvem, øh, hvem putter du derud Øh, der putter jeg øh, Malene Johansen, ja. som jeg spillede sammen med i øh, FIF i de to år, hvor at, øh, der herskede kaos, og der var, man gik fra professionel tilstanden til, til amatører, fordi at der, der skete så meget. Øh, og hende putter jeg derud, fordi at Malene er øh, en, en holdspiller øh, af rang. Altså, som, hun spillede ikke ret meget. Jeg trænede to gange om ugen. Marlene trænede 4-5 gange om ugen, og hun spillede ikke. Øhm, og alligevel så mødte hun op med, med godt humør hver gang, og var en del af holdet, og bakkede alle op, og var bare mega sej. Øhm, mm. Og så var hun skide sød, så hun, øh, hun ryger ud på min højre fløj. Så man fejder mentalitet ud over alle grænser? Fejder og hold mentalitet. Ja, ja. Det er sådan en, man gerne, øh, man gerne vil spille sammen med på sit hold. Mm. Man gerne vil have på sit hold. Helt sikkert. Mm. Så skal vi ind øh, på målvogteren. Ja, der tager vi Karin <skrællIS> det kunne være næsten for <skrællIS> Ja, bedste uh... Som bedste nu, In... Især hvis du bliver behandlet af hende Ja, så, det ja, så du bliver du nødt til at sige det hende. Ja, og som jeg forestiller mig lige nu er i gang med At, at, at fuldstændig uh, gøre Christine Andersen så... Fuldstændig mør i alle leder og kanter ja. lige som vi optager ja. den her udsendelse Yes, præcis Karin, fordi Karin er helt speciel Altså, uh... man skal jo være tosset Hvis man stiller sig ind i det mål, Niklas ja. Øhm, det, det... Jamen det ved jeg ikke om man skal Jamen det skal man jo på nogle punkter Det er jo sådan lidt en Ja vi er lidt alene I Men, er lidt... men så ved jeg ikke ja, om jeg er helt enig Præcis, jeg er, nemlig, jeg er nemlig helt alene Og, og der, er, der kan være så stor fokus på, på målmandspladsen At man skal kunne rumme det der Og man skal, kunne, øh, man skal kunne rumme det her spil Som jeg også tror du elsker Og det øh, gør Karin også Det der spil over for for modstanderen. Og så, øh, altså, så kan man sige, at når man vinder titler, så er det jo sådan, at der er en stor sandsynlighed for, at ens målvogter har, kommer på, kommer på All-Star-holdet, eller i hvert fald er, er der oppe af, øh, fordi at det er bare så vigtigt en position, og Karin har, har skulle vundet titler til Danmark, øh, det er der ikke nogen tvivl om, hun bliver kåret til... EM i Danmarks bedste spiller, mm. øh, uden, uden at der var nogen som helst, der var i nærheden af hende. Altså der var der var, hele Aarhus Arena, som det hed dengang, såede bare og råbte, Karin Karin, Karin, Karin, ja, ja. altså, der var det var der ikke rigtig nogen tvivl om, hun stod vanvittigt i alle kampe. Så til OL i Athen, der, der deler hun sådan mere positionen med, med Rikke Schmidt, som faktisk spillede en, øh, en rigtig god turnering. Men det er Karin, der tager to straffe i... Øh, i finalen, ikke? Altså fordi, at hun bare har det der, der skal til. Og så er Karen også en af dem, hvor at... Øh, jeg har ikke set Karen i et halvt år, tror jeg, vi var ude og drikke en kop kaffe lige inden Danmark øh, lukkede ned. Måske i oktober måned. Men det er som om, at når vi ses, så har vi aldrig rigtig nok tid til at fortælle om det, der skal tales om. Så, så Karen og jeg har også øh, har en lang historik. Og så øh, er Karen til dato den bedste målmand til at lave lange udkast, som, øh, som jeg nogensinde har spillet med, og hun måtte være en af verdens bedste til det. Du kunne væk en kl. 3 om natten, så vil hun øh, kunne ramme mig i en kontra. Altså, øh, så derfor så, øh, så får, hun, så får hun den position. Og vi skal også sige, at det her, det er jo, øh, man kan jo ikke på den måde vælge til og fra, og det handler jo ikke om, øh, at, øh, at du skal fortælle om, hvem du holder mest af eller noget, øh, og du kunne garanteret put. Fem, seks, syv, alle de målmænd, du har, målvogter, du har spillet med ind på, på målet, ikke? og så videre, ja. så, så, så øhm, det er jo også bare for at få lidt øh, historik ind i, i udsendelsen ja. her. Ja, det, det er der i hvert fald masser af her. Nemlig, ja. Øh, ja. Ja, har du andre historier om Karen Morgensen? Ja, ja, ja. Det, det, Karen har jeg ja en rigtig fin historie. Altså, hun, hun virker umiddelbart, nu har vi også snakket med Sandra Toft, hun virker umiddelbart som en med, ja, ja det, vesen, det. og siger sin mening, og... Ja. Man skal passe lidt på som ung spiller, hvis du lige du skal ikke, med med landsholdet. Du skal ikke ramme ind i hovedet i hvert fald. <laughs> øhm. Nej, det skal du normalt ikke med Nej, men slet ikke med Det Bare sådan helt generelt. Slet ikke med Karen, ja. vil jeg sige. Altså Kain, hun der var den legendariske sæson 2003-2004, som vi spillede i Ikast, hvor vi havde æh, allesteds nærværende Christian Dalmose til træner, som æh, i den her periode begynder at forhandle ja. med... Øh, med Aalborg DH, og derfor faktisk ender med at blive smidt ud af IKAST nytårsaften, øh, fordi han, oh, no. har, han har skrevet kontrakt med Aalborg, og har været i gang med nogle forhandlinger med spillere, samtidig med at han har været træner i IKAST, så han forhandlet med nogle af, af holdets spillere. Så klubben ender med at, øh, at smide ham ud, og jeg, øh, jeg var der faktisk ikke den dag, så det, jeg blev ringet op nytårsaften af, af vores, en af vores bestyrelsesmedlemmer, fordi jeg simpelthen øh, de er simpelthen glemt mig, fordi at jeg, havde, jeg boede jo i Kolding, og jeg var, havde, øh, skulle ikke træne. Jeg tror, jeg havde lidt dårligt knæ, og jeg var i gang med at skrive bacheloropgave, tror jeg. Så jeg havde fået lov til at blive hjemme fra træningen. Og så blev jeg sådan ringet op, og nu var, nu var Dalmåse ude. Og det var fint, vi skulle møde ind til træning den 2. januar, øh, og skulle spille Champions League den 4. januar. Mm. Og da jeg øh, kører mod, mod hæderkronet på Kro, hvor vi altid skulle sove inden Champions league kampen. Med, med, hvad hedder det, med fløde kartofler og, øh, og gammeldagssteg på øh, steg. <laughs> Så ved man, at man kommer fuldstændig <laughs> top-tunet til en gammeldansk også. Eten, ja, ja, ja og det kunne man nok også godt. Og I ved rundstykker til, til morgenmaden og alt det her. Der ringer de til mig og siger, at vi har ansat Morten Fjellestad som træner. Og, øh, og Karen hun øh, var på det tidspunkt en kærester med en herrespiller, Ole Sørensen, der spillede i Bjergenbro, og de havde haft Morten Fjellestad i nogle år, og det var end med med og branden og Morten var blevet kylet ud der. Og Karin var rasende. Mm. Altså, hun var rasende. Hun, det var lige før, at vi ikke kunne få hende til at spille den her Champions League-kamp, fordi hun var så rasende over, at vi skulle have Morten Fjeldstad. Men øh, vi måtte jo gøre det, og øh, jeg var sådan mere... Øh, jeg var faktisk diplomatisk. Det, det synes jeg altså ikke, jeg er, men det, det var jeg faktisk lige der, fordi jeg havde det sådan... Jeg har ikke, jeg har ikke noget på ham, øh, så vi, det, det prøver vi det her. Mm. Og vi startede med at vinder over, øh, vind over øh, Podgorica som var ret gode på det her tidspunkt, vandt stort over dem hjemme, så tabte vi en lige kamp til Viborg, så rejste vi til Krim og vandt over dem, og de havde ikke tabt på hjemmebane i tre år på det tidspunkt, alt var godt og derfra så begyndte det bare at gå galt mm. og så er, det, <laughs> så er det 42 dage efter at Morten er blevet ansat at vi skal til Podgorica og spille den sidste kamp, og vi har fucket det hele op vi er på vej ud af Champions League på det her tidspunkt, vi skal alle vinde dernede og ved pausen er vi bagud med, med, med flotte 10 mål. Så det, var ikke sådan, uh. det, lå ikke, det lå ikke lige til højre vindet, at vi skulle vinde den her kamp. Men det, der så sker, er, at 20 sekunder før pausen i den her kamp, dernede i en stopfyldt hal, hvor folk jo bare buer af os, der er der en af vores spillere, Sanja Jovic en serber faktisk, som er, som er oppe i et hopskud, bliver taklet fuldstændig sindssygt, og lander ned på sin ryg og bliver slået bevidstløs. Okay. Så da vi går ud til, da vi går ud til pause... Der er der ingen træner eller ledere med os, for de står alle sammen inde ved Sanya inde på banen, selvfølgelig. Og Kajen er rasende, fordi, fordi vi er bagud med 10, og vi har dækket 4-2, og alt er gået galt, og Morten er en idiot, og der er ikke de ting, der ikke er galt. Så Kajen, hun smadrer sit ben ind i døren til omklædningsrummet, for der er jo ikke, der er jo ikke nogen, der er kommet ud for ligesom at låse døren til omklædningsrummet op, så vi kan ikke komme ind i omklædningsrummet. Og Kajen, hun sparker bare på den her dør, og så går døren lige så stille og roligt og fint op, fordi den har så overhovedet ikke været lånt <laughs> i den her halvår, hvor vi har været inde og spille. Og så kunne vi sådan ligesom sætte os ind til pause, og bare sidde og kigge på hinanden, fordi der var ikke rigtig nogen, der turde sige noget, og slet ikke nogen, der sagde noget til Kajen. Øhm, og jeg tror, vi endte med at tabe den her kamp med 10, og to dage senere blev, blev Morten fyret. Og vi røg ud af Champions League, og røg så som træer over i det, der hedder Cup Winners Cup. Jeg ved ikke engang, om det eksisterer mere, men det røg vi over i og vandt. Og så... Øh, Ja, så, så var det jo så, så OL-sæsonen, så et halvt år senere, der tog vi ligesom afsted og vandt OL. Men det var bare en fuldstændig sindssyg sæson, og K Karin kan fortælle lang historie om den periode. Ja, jeg, jeg krydser bare finger for, for Christine Andersen lige nu, at hun ikke... Ja, præcis. præcis. <laughs> det ikke går for meget mok der på Brixen. Ja. Hvad hedder det? Jamen, så skal vi jo have træneren, som vi jo lidt ja. startede med, men som vi så slutter med nu, ikke? Ja. Ja, lad os ja. høre. Morten... Morten Pjeldstad, nej. Der tager jeg Jesper Holmrids, som, øh, som er min barndomstræner, og som var den første landsholdsspiller, som Bjørn Bro havde. Øh, som var indbegrebet af klubmenneske, og øh, faktisk selvom han øh, kom på landsholdets billede 2. division, som det hed dengang, det var den næstbedste række, ikke, det var da der ikke var noget, der hed Liga, så den bedste række hed 1. division, han... Øh, han var tro mod sin klub og, og spillede der øh, det meste af, af sin tid, og han øh, havde en kæmpe betydning for mig. og Apropos det, vi snakkede om i sidste afsnit med rollemodeller, så var han, øh, så var han min rollemodel. Han var den, der fik, øh, fik mig til at gå, gå håndboldvejen og var mit store idol, da jeg var barn. Så han, øh, han får trænerrollen. Det får han helt sikkert lov til at ja. få, ja. Så, så øh, altså det er som om, der er et eller andet med det der med håndboldspillere og spark på døre. Jeg kan huske, Niklas, du har fortalt øh, om en EM-episode med Lars Christiansen, som øh, vist nok også bliver låst ude på toilettet. Nej, han, han bliver ikke låst. Øh, nej, nej. Han kan ikke få, han han, kan ikke få låsen op. Han kan bare han, ikke finde ud af at låse den op. Men han har tror også, der er nogen, der har låst ham inden, ikke? Ja. <laughs> og så Karin Mortensen, der sparker. Har I oplevet andre, der sparker på døre? Jeg tror jeg tror faktisk også, jeg har været med til en... Øh for os, øh, helt ligegyldig øh, sidste runde af en Champions League-gruppe øh, med bjergbro Silkeborg, hvor at øh, jeg ved ikke, om vi bliver snydt til sidst, men øh, vi havde dommeren, de ændrer i hvert fald en kendelse, øh, som så går imod os, og så øh, spiller vi den eller taber med en øh, ned i Berlin. Øh, og vi har ikke fået mange pointe i den gruppe der. Jeg tror faktisk cirka 0. Cirka, Æh, så det cirka. var ligesom... Så det var ligesom vores mulighed for at få et point. Øh, og derovre gik Berlin faktisk i Final for og, okay. og taber til, til AG om 3. fjerde 4. pladsen. Mm. Nå, øh, men på vej ud fra kampen, der var, tror jeg, Rasmus Lauke, øh, en forholdsvis øh, så han øh, på vej ud, man går igennem sådan to glasdør, øh, og der skal alle ligesom ikke ud igennem. Øh, og i det Lauke går igennem, så tager han bare den der dør med sig, og smækker hårdt bag, ja. så det der glas, det er bare øh, splinter. Nej, nej, nej, nej. nej. <laughs> og der står vi alle sammen der på den anden side, og nej, okay, øh, så går vi da bare lige igennem døren, <laughs> i stedet for. <laughs> øh, og det, det tror jeg faktisk, at klubben så fik en pæn regning på, nej, øh, senere Nej, nej. Og man kan ikke rigtig til at altså, det. for meget. Altså, det er sådan lidt, det, det er de der situationer, hvor det hele er, så... Øh, der, der havde vi også en vanvittig situation i, i Rusland, men den kan vi snakke om, når vi, hvis vi skal snakke lidt landsholdt. Men øh, eller, det, øh, jeg kan også godt fortælle den, hvis det er. Ja, kom bare. Ja, jeg, jeg, jeg, jeg, har, jeg har også en anden en ude for et område. <laughs> der var faktisk to situationer, som var fuldstændig vanvittige. Vi spillede VM i Rusland i St. Petersborg i 2005. Der var også brune værelser, kan jeg afsløre. Og vi, vi kom ikke sådan vanvittigt godt fra start, men vand, alligevel, hvis de, vi vandt vand snævret over Brasilien, og vandt sådan, hvis nok de kampe, vi skulle vinde, så skulle vi spille mod Østrig. Og Østrig skulle bare slå. Og jeg tror, at vi taber med ni. Vi kunne, vi kunne slet, ikke, øh, slet ikke knække, hvordan vi skulle spille mod dem, og alt går galt. Og så da vi er på vej hjem, så øh, i bussen, så stopper Jan Pytlik lige pludselig bussen og får til at holde ind til siden. Og så tager han VHS-båndet, som det jo er på det tidspunkt, med kampen og går ud i sin dunjakke og kyler det her VHS-bånd i, i floden. Fordi han er så rasende, og så kommer han ind igen og siger, ja, det er jo den største skændsel for dansk håndbold, der var aldrig nogen, der skulle se den her kamp igen. Fint nok, og folk er sådan lidt stille i bussen, og der altså, hvad skal man sige noget, eller skal vi grine eller græde, ikke? Men så kommer vi hjem på, værelse, eller på, øhm, på hotellet, og så, apropos jeres femte sal, hen for enden af gangen. Hvor vi ligesom har hele den her gang, som vores, øh, som vores steder være, men så er der en suite for enden af den her gang, som vi så ikke har. Det er det eneste, vi ikke har, men vi sidder ude foran den her suite, og ligesom runder den her forfærdelige kamp af, og Jan rasende, og rasende. Øh, altså, og han står og skælder og skælder og skælder ud, og lige pludselig siger han bare, og nu kommer der bare luder til den store guldmedalje, så nu må I ikke kigge hen ad gangen. Og så sidder oh. <laughs> der sådan en hel hold fuldstændig forstenet, og da de ligesom er gået ind i den her suite, så kigger han bare og siger, der er morgenmad, morgenklokken ni. Okay, <laughs> fint. <laughs> og så kunne vi ligesom, <laughs> så kunne vi bryde op. Så øhm, ja, der, der, der er nogle historier, der sådan, der følger med for evigt. Ja, når jeg, der lader i en virkelig pumper, og skuffelsen øh, hænger over hovedet på en, og så videre. Ja, ja, ja. Niklas, du har også kommet i tanke om en, en mere, eller hvordan? Jamen, det var, det var også mere, ja, det der, når, øh når blodtrykket lige rører lidt op, det var i min tid igen i Bænkbro-Sekeborg, hvor at vi kom ud fra halvlej i Skanderborg, tror jeg. Og der, der var der sådan nogle, de der typiske plastikskrældespande, ja. som ikke er særlig tunge, ja. som står midt på gulvet. Og den var godt fyldt. Og hele holdet sidder ud i omkringerummet Og vi er pisset af det hele Fordi vi er spædt til Skanderborg Og det er forholdsvis pinligt Og det er sådan øh, Storebror lillebror øh, Opgør øh. Og, og så kommer Karsten Alriksen så ud Og kommer sådan han, han er virkelig stille <laughs> Og så tager han bare den der skraldspand Og så tyrer han den han ud I øh, bruseren eller et eller andet Op af væggen det ender så bare med, at han kaster den lige i hovedet på en eller anden spiller. Ej, så alt det man. der skrald bare ryger ud over Ej. det hele. Og så bliver jeg sur. Og så kan han godt se, at det var alligevel... At det var lige lidt for meget. Og så blev det sådan en helt helt underlig stemning bagefter. Ja, ja. Fordi han, kunne ikke rigtig, han har lige kastet en skraldspand i hovedet på en spiller. og vil også gerne være sur, men ja, det var heller ikke helt meningen. Og det, det, var, det var lidt dumt. Vandig. Ja. Jeg tror faktisk, at, øh, at vi er tabt ja. Ja. Så det, det hjælper heller ikke en skid Nej, en i Nej det gør det sjældent kan man sige. <laughs> Nå, men så, øh, Nu kan jeg lige nævne øh, Helt holdet øh, ja. Jeg tager lige nævner det igen Så vi får en genopfriskning I Venstrefløj, der var det Ligne Venstre bag var det Rikke Skov Playmaker Christine Andersen Så var vi inde på stregen, hvor det var Helene Mikkelsen mm. øh, Så havde vi Højrebak Trine Jensen Ja. som nu hedder Trine Nielsen. Og så har vi højre Fløj, som var øh, Maline Johansen, og målvogter Karin Mortensen, og så træneren Jesper Holmris. Ja. Flot. Hold. Ja. Og tak en for, holdleder. Øh... En holdleder mangler jeg. Ja, jamen, der tager jeg Mie. fra øh, Mie Albertsen fra, fra min FIF- og FCK-tid. Øh, igen sådan en, I kender typen. Holdlederen, der har der sørger for alt. Gør alt. Ja, gør alt. Mm. Kender de forskellige spillers behov, når du skal have saftvand i og du skal have to dunke og du skal have en ekstra trøje og du skal det og der skal være det her, det her, og mi saftvand Ja, altså sådan noget energidrik, ikke? <laughs> <laughs> var der også sådan noget fra cola og lidt øl? Og... Fun light. Øhm, ja. <laughs> og, og hvad hedder det? Og også typen, der stod og, i de der år, hvor det så stramt ud i, i FIF, stod og lavede hjemlavet frikadeller og tunmus til, til hjemturene, ikke? Altså... Øh, ja. Ja det er, det er, det er dem, ja, det er de bedste. Det er, det er de bedste, ja. Har ja, det er fremragende. Jamen, øh, så synes jeg faktisk, vi skal prøve at springe hen til noget, som I to har til fælles. Og det er jo, at I begge to har vundet et øh, OL. Ja, det har vi så med. Og den springer vi af på med en quiz. Yes. Ja, og den quiz, den må I vente med til i næste afsnit hvor den altså kommer på. Det er en øh, ganske god quiz, hvis jeg skal sige det selv. I hvert fald er de deltagende dygtige. Det har afsnit, det var lavet i samarbejde med måltidskasser fra HelloFresh. Besøg dem på hellofresh.dk. Find appen, brug koden harpiks med store bukstav, og så kan man altså få op til 550 kroner i rabat, hvis man ikke har brugt HelloFresh før. Der er selvfølgelig link i episodebeskrivelsen, som tager dig direkte hen til den her rabat. Prøv det før din nabo, og så lyttes vi ved snart.